Він бігав по хаті, і серед тиші лунали кроки, гучно і тривожно. Раптом стукнули двері. Хто там? То був Бекір. Влетів у хату якийсь не свій, червоний, радісний і засоромлений. Щось хотів казати і не знаходив слів. Встав біля дверей і дивився на Рустема. Рустем зупинився. Чого ти, Бекіре? Тоді Бекір зважився. Підбіг до Рустема і, хвилюючись та заїкаючись, почав кидати слова швидко і безладно. «Чорт його знає, ти не ходи в кав'ярню!» «Плюнь на Фенді Мухтара!» Він каже, я кажу, «За що?» Він каже, «Мені не треба такого, слуги!» «Рустем, яур, невірний!» «На каже, неси йому гроші, що заробив мене!» «Бачити, каже, не хочу!» «Ах ти ж, собаче, вухо, Ах ти, копиця гною!» Так, мені знаєш, кров вдарила в очі, чорт його знає. Я йому кинув гроші додолу. Неси собі сам, я більше у тебе не служу, бо я й таких думок, як і Рустем. Як ти сказав? Я кажу, я таких думок, як і Рустем. Хай тебе вхобить шайдан з твоїм багатством. Вуха у бекіра палали, як жар, голос тремтів від обурення, і в очах стали сльози. Рустем не вірив. «Чи ж може бути? Ти таких думок, як я? Ти так сказав йому в очі? Плюнув у лице? Ти втратив службу і все через мене? Ей, слухай, ти!» Рустем ухопив Бекіра за плечі і дивився йому в очі, не не вірив, що сьому правда. «А що ж трій Стамбул? Ти ж не зібрав ще грошей? Як ти поїдеш?» Бекір мотнув головою і зневажливо цмокнув: "Чорт його знає, я не поїду. От ти ж не їдеш". І Джафер: "Я буду з вами. Чорт його знає, мені з вами найкраще". Очі в нього стали ще більші і блищали від сліз. Рустем тремтів, чув, що війшло щось в груди велике, радісне, тепле, і било в серце, як хвиля. "Джафере, ти чуєш?" Ти чуєш, Джафер? гукав він таких думок, як ми. Він наш. Покинув службу лише через мене, він став за мене. Тоді як другий ти чуєш? Джафер усміхався. Ну от, бачиш, зерно не все гине, не скрізь його душить бурян. Та що тобі з того? Ти ж однаково йдеш. Бекір підвів на рустема здивовані очі. Тоді Рустем ухопив Бекіра за плечі і, показуючи на Джафера, скрикнув. А ти йому не вір! Чуєш? Не вір йому! Я нікуди не їду! І коли так стояли всі три схвильовані і радісні, у вікна з надвору прилинув спів. Жалібний, дикий, розпачливий спів мінаретів. Він линув під небо, падав на землю, бився між горами і плакав, і кликав усіх правовірних прийти до Аллаха, благати рятунку.